Какво правихте по време на войната? Винаги е добър въпрос. Припомни ни го Маргарита Доровска. И аз реших, че е по повод една кураторска академия, школа, училище, за която съм ме поканила да говорим сега в студиото на Хоризон до обед. Курс, който тя направи в центъра Кристо и Жан Клод в Габрово. Социално ангажирано, политически ангажирано, геополитически събудено изкуство, колегата Даниел Ненчев, който пък е изкушен едновременно и отдавна от визуалното и, а, и от аудиото в качеството му на радиожурналист, сподели, че се Впечатлил, дълбоко поразил се от огромния интерес към курса по кураторство в Габрово. Що е то и как да си го обясним? Сега ще разберем от първопричината, а именно Маргарита. Добър ден! Добър ден! Създател и директор на Центъра Кристо и Жан Клод в Габрово, изкуствовед и куратор самата тя. И добър ден и на Даниел, да кажа. Здравейте, за мен е само вашата компания и компанията на нашите слушатели. Сега, 97 кандидати прочетох за училище за куратори. Това потреса ли ви, Маргарита? Време ли е за изкуство? И как избрахте кой да остане? Всъщност, колко човека преминаха този първи курс в училището за куратори? Да започнем от а, какво е куратор. Най-простото обяснение е, това е човека, който обикновено прави изложби, но може да прави и каталози, може да прави радиопредавания, различни формати, събития, които срещат изкуството с неговата публика. Някой, който представя изкуство пред, пред публика. Да. Публика или публики, различни хора. Комуникатор... Не е само това така. Създател не. и комуникатор. Да, всъщност, да, комуникацията винаги изисква да имаш идея преди това какво ще комуникираш. Но голяма изненада беше наистина огромния интерес към училището за куратори. Ние с свитистър сърца така го анонсирахме. Аз се обърнах към Весела Ножарова и Светлана Коемджиева, заедно да влезем в това предизвикателство. Поканихме също така Станимир Стоянов, който води един курс по история на изложбите, история на курирането и доктор Осен Русев, който пък ни занимава с съвременна философия. Въобще не очаквахме толкова много кандидати. Оказа, се, че такъв курс, въобще такъв курс не е правен в България, но последните така усилия в посока образование за куратори са някъде 90-те години. И интересът беше... Огромен, обърнахме се, разбира се, към висши училища за помощ да разгласят сред свои студенти, сред завършили, наскоро завършили, но получихме блестящи кандидатури, от които успяхме да запазиме 24 човека, защото това е много интензивна работа, много практическа работа и изисква Няма как да. Не може с... да бъде огромна група. Страшно това не е просто лекционен да. курс. Добре, обаче, аз продължавам да се питам: няма ли някакъв български еквивалент на думата куратор? Търсили ли сте? Българският еквивалент на думата куратор е уредник. А, но е това... същото той, Даниел, тук скача също. <същ> <А>, <същ> Изкуствовец, <същ> практика. Изкуствовец, практика. Тоест няма. Няма, образно казано, една дума, която да замести. Не, в френски това... се използва комисионер. <същ> до някъде, може би, българската дума уредник е най-близо до, до това, но това предполага институционално. На институционално уреждане на изложби и програми. Обаче, всъщност, куратор вече се е превърнал в длъжност, споменавана в класификатора, класификатора на, професиите, на професиите. да. Така че можем да говорим за, за куратор, въпреки че думата може да стряска някои хора, това е призната професия в България. Добре, и сега, аз се питам какво обяснява този огромен интерес към Габрово и към една школа по кураторство, колко притегателно е примерно това, че става дума за Кристо? Или колко притегателно е това, че става дума за Габрово? Кое от двете? Даниел? Първо, този курс събра млади хора от цяла България. И не съвсем млади. Хора, които искат, искат да се занимават с процеси, да се грижат за изкуство, вдъхновени от Кристо. Контекстът е Габрово. Музея на хумора който Маргарита така добре управляваше през последните 7-8 години, е в непосредствена близост до този нов център, Кристо и Жан-Клод, на място на бивши текстилен техникум, 12 000 квадрата, 4 етажа. Тези хора отидоха там и вдъхновявайки се от Кристо, започнаха да комуникират и да си представят какво могат да правят там на това място, да го пълнат с съдържание и смисъл, благодарение на Техният ангажимент, така или иначе, към изкуството и културата. Повечето са в а, други музеи, художници, изкуствоведи и мали хора, които искат да занимават с този процес. А имаше ли значение каква, от каква професия идват, от какъв, с какъв бекграунд, включително образователен идват? Какво са учили? Има доста хора, които са учили история и теория на изкуството. арт-менеджмент Има хора с много сериозна теоретична философска подготовка. А и не се подмазвам, но едно, едно от любимите ми места, от които излизат а, куратори, е са журналистите. Има журналист. И културолози. Журналистите могат чудесно да, да, да предават съдържание. Те, те мислят за това, какво ще разбере другата страна. Добре, и сега казвате ми, че 97 човека минимум, май са били повече кандидати. Малко повече, да. А, ей така, отрас в момента, в който чуят Кристо, си казват. Там съм. Да, и от тях са виждали негови проекти, знаят за него в галерия или наживо в Париж или в Лондон. Са виждали мастаба или опакована триумфална арка. И сега искат да участват и да продължат това наследство. С съдържание, с нови изложби и с нови вдъхновения. Както за нас публиката, така и за самите тях. Аз предлагам да ги чуем, защото аз успях да интервюрам някой от тях. Ами добре, нека да чуем в такъв случай анкетата, която направи Даниел Ненча в Габрово. Искам да се занимавам с кураторство, защото смятам, че да създаваш връзки между хората и като цяло да обединяваш различни идеи е едно от най-важните неща в съвремието ни. И затова съм тук. България има нужда от едно поле, в което се пресичат вижданията и взаимодействията и на куратори, и на артисти, и музиканти, и хора театрали, и теоретици на изкуството, културведи въобще. По-скоро, мой интерес към това е освен собственото ми развитие и подхранването на това поле или идеята ми е да видя това поле от различни гледни точки. Това е професия, която занимава с различни проекти и в нея има много игра. И като една гатанка, която трябва да разгадаеш, обаче на публиката да я представиш също малко като гатънка, която тя трябва сама да разгадае. Това е инструмент, който има много важен ангажимент към обществото и ако искаш да работиш за доброто на България и на България, Въобще. Това е добра професия, чрез която да го постига, живеем всред сериозно опошляване. Нямаме вече възможност да си позволяваме да бъдем аполитични, а екологични и кураторът е човек, който може да предложи ключ към тия теми през представяне на артисти от колосални до съвременни. И е интересно, забавно е. Смятам за моя мисия да се занимавам с култура и с това... Да се промотира културата. Смятам, че кураторите имат вашата задача да покажат нещата, да ги покажат с творчески прискус и по начин, по който хората не са свикнали да ги виждат. Искам да бъда куратор днес в България, защото вярвам, че има място за архитектите в тази сфера, защото вярвам, че архитектурата и кураторството са взаимно допълващи се дисциплини. Има ужасно много потенциал в българската сфера на изкуството. Това, което и липсва понякога е по-широката визия, която смятам, че опита, който съм натрупал като архитект, може да даде. Изкуството е моята голяма любов и страст. Център е Кристо и Жан, е една много хубава възможност, инициатива, която съдържа много различни аспекти. Най-малкото това, че съм в Габрума, в този прекрасен град, вече за мен е вдъхновяващо. Значи, изкача и Габрово, не е само Кристо, така излиза, или Габрово заради Кристо, което е някакво ново, как да кажа, много качество на мислене, може би, Маргарита. Много толкова Габрово беше свързвано с, с столица на хумора и сатирата, съвсем заслужено, разбира се, мога да кажа. А, беше свързано с, с за наятите, заради етера, но. Ам едва в последните години с усилията, с изложбите, с много по-голямата видимост, което проектите на Кристо и Жан Клот имат в България, започнахме да го свързваме и с тяхното изкуство като родното място, като родния град а, на Христо, в, кой, в който той прекарва а, първите години от живота си. Магрите направи такава изложба, Роден в Габрово, тя беше поставена в музея на хумора, след това отива в Париж, след това на Ведзианското биенале за архитектура, беше направена тази връзка, но аз да кажа нещо на цялата аудитория, която ни слуша. Ние над 25 години България, българското общество въобще, не успяваме да направим нищо съществено, за да може най-популярният по света български артист, български происход, Христо Владимиров Евашев Христо, да работи за нас, за културата, за економиката, за рекламата на България, за туризма. Ма не бил българин, ма не говорял български, Христо Явашев бяга, припомням, физически, хвърляки куфара си от затвора на социалистическия режим. Първо от България, после от Чехословакия, към Виена, Женева, Париж, разбира се, до Нью Йорк. Става граждани на света, бяга през 60-те на 20-ти век, най-маркобестните времена на диктатора-убиец Сталин. Времена, в които комунистите заграбват фабриката на семейство Явашеви, хвалят бащата на Кристо в затвора и селват семейството, просто защото Явашеви са предприемчиви българи, каквито в Габрово по това време има много. Първото нещо, което ще прочете, ако отворите официалния сайт на Кристо и Жан Клод, е, че той е роден в Габрово през 14 юни 35-та. След това всичко останало. Той не бяга от семейството, от родината, от братята си, от града си Габрово. Той бяга от тоталитарния режим и става свободен човек, граждани на света. Това трябва се обяснява винаги. Кристо убеждава този свят разбира се, на английски язик, защото повечето хора говорят английски по света, в смисъла да съществува неговото изкуство и неговите произведения, едни от най-популярните в историята на човечеството въобще. И тук е въпросът към нас, съвременните българи. Интересуваме ли се от Кристо и от неговото изкуство или не? Една изложба имаше Кристо в България за цвят за цялото това време, през 2015-та в Софийска градска художествена галерия, преди да се намеси Маргарита. Отвъд това почти нищо. Напротив, държавата продължаваше да се гаври с собствеността на семейство Явашево и с името му до преди няколко години, наистина, когато една 30-годишна идея, идея за музей, за център на името на Кристо, започва да става реалност именно в Гаврово. И шансът на Гаврово и на България в тази посока е, че се появи, между другото, Маргарита Дороска. За 7 години тя направи от дума на хумора световен музей, съвременен. И заедно с местната общност, и кмета на Габрово, Таня Христова, да прехвърли от Министерство на образованието, този, този, този бивш текстилен техник към, към община Габрово, четири етажа, за да може той да стане център на културата и изкуството на името на Кристо и Жан Клод. И това да става в една цялостна културна политика, инвестиции в Габрово, в областта на културата. А това ли е това видя Даниел там? В смисъл, ангажимент, сериозен ангажимент от страна на местната власт? Ами аз за първи път говоря с тази жена, тя ми направи изключително приятно впечатление кметицата на Гаврово, Таня Христова, защото 10 минути говорихме, тя сигурно 20 пъти изпомнава думата култура. Дума на културата, там сцена Орфей, си е... какво още, и центъра Кристо и Жан-Клод. Да се споменава е добре, но не е достатъчно. Нека да чуем Таня Христова за а, това как, как вижда а, инициативата mm -hmm. и а, идеята и реализацията най-важното на центъра а, Кристо и Жан клод ще създадем нещо, което не съществува в България и това е център, който няма да го наричем на съвременно изкуство, но той ще бъде център на креативни и съвремени формати, които ще могат, вярвам, да трансформират Габрово като място, в което наистина могат да се случват неща, които иначе чуваме по стандарт, че не могат да се случат в България. Извън стандартите, които са разписани в различни нормативни документи, може да се погледне с подкрепа на идеи, които са нови и които ще съчетаят национална, местна и международна подкрепа и по много добър начин ще съберат публичното и частното. Центърът Кристо може да бъде един наистина такъв възможен. Момент, в който това да се случи. Пълна трансформация на средата, в която се намирам. Изградата, в която избрахме да се създаде Център Кристо. И тази сграда не е случайна. Защото това е бивши техникум по текстил, с много история, с много послания. Цялата територия, която е около центъра, в близост до музеят, дом на хумора и сатирата, реката, която е определяща мястото, от другата страна, сгради и пространства, които ще бъдат трансформирани. Всичко това, благодарение на европейската солидарност, ще се случи. Тази нова институция, която нито е само музей, нито е само училище, нито е само академия, нито е само център, тя е в това и нещо повече ще даде възможност да се случват у нези творчески и креативни процеси, които те са с ясната цел да развиват човешките качества, да отварят сетивата ни и да ни правят по-добри. И аз съм убедена, че най-естественото нещо, което трябва от тук да направим малко по-видимо и малко по-категорично е Гаврово да обяви своята кандидатура за културна столица на Европа през 2032 година. Първо Гаврово има много традиции в начина по който се създават и формират публики. Тук не трябва да правиш чудеса, за да можеш да убедиш хората кое е хубаво и кое не. И така, някои колеги биха казали, имаме новина на Даниел Ненчев е. Новината всъщност. Габрово ще обяви кандидатурата си за Европейска столица на културата. Чухме току-що от това интервю на Даниел Ненчев с Таня Христова. Исторически данни за аудиторията и за вас. При инвестирани 25 милиона в инфраструктура и в съдържание, Пловдив Европейска столица на културата 2019 -та. успя да върне в местната економика на град Пловдив, 400 милиона по консервативна сметка. 25 срещу 400. Културата не е просто приятно преживяване, не е просто изкуства, концерти, театър, кино. Културата е инвестиция в бъдещето и в економиката. Теоретично Те... го знаем, въпросът да. е да го видим Ми, на практика. Ето, тази жена има и тази, Маргарита и Таня имат енергията, доколкото аз виждам, и мотивацията, и вдъхновението да направят от Габрово център, не само на България, на културата, но и световен център на изкуства през този център Кристо и Жан Клотно и през всички останали инициативи, които свързани с 32-ра Габрово Европейска столица на културата. Какво би било успех за вас, Маргарита Доровска, като срокове за реализация на центъра 2032 -ра? е далече, Види... но пък знаем колко сериозно се готвят кандидатури за Европейска столица. Така е, за мен, за мен успехът е в процеса. Това и е причината. Тази празна сграда Ние да опитваме всячески да пълним със съдържание. Надяваме се, че тя ще бъде реновирана 2027-2029. Това ще е завършен процес. Но тогава трябва да имаме не една реновирана празна сграда, а една пълна с живот сграда. И това въжи и за... Цялата останала културна инфраструктура, която беше подобрена в последните години или която е в процес на... Но пък този да. живот и дейности виждаме, че вече започва включително с училището за куратори. А, какво би било неуспех, да попитам Даниела и това е финала ни? Неуспех е държавата, цялата общност да не разберат, че в Кристо това име и Габрово са шанс за всички за туризма, за економиката, за културата, за идентичността ни, за това как се позиционираме в света. Благодаря ви, Маргарита Доровска, създател и директор на Центъра Кристо и Жан Клод и Даниел Ненчев, почитател журналист. На почитател на Кристо. Колега от БНР. Пожелавам успех на Центъра. Кристо и Жан Клод в Габро и на всички, които разбират защо изкуството ни прави хора, тъй като твърде много реалността ни отдалечава от тази човешка задача. Благодарю. Благодарим. Ты. Благодарим ти. Благодарим.